а некоторые есть и такие, которые не умирают, а выздоравливают. Законы наши отвергают смертную казнь. То можно ли судье определить да еще мучительную казнь? Если скажут, что это только мучительное наказание, от коего не снеся некоторые люди умирают, сие есть смешная отговорка, ибо не должно быть никогда, где отменена смертная казнь, Определять наказание, от коего может человек лишиться живота. А не такого ли рода наказание есть 300-400 ударов кнутом. И малое число надлежит располагать по сложению человека, дабы его не умертвить. цитаты, Примитка. Щербатов. Размышления о смертной казни. Чтение. 1860 год. Страница 67-68 Трохи легша була кара батоги. Це були палиці з обрізаними кінцями, завтовшки з палиць. Хоч вважалося, що батоги легша кара. Та й батогами можна було забити і на смерть, особливо коли наказувалося бити батогами нещадно. Далі йшли пліті. Дуже поширене знаряддя кари за тих часів. Їх уживали і урядові установи, і приватні особи, поміщики, караючи кріпаків, тощо. Для солдатів з часів Петра І заведено було спеціальну кару – шпіцрутини. Шпіцрутини – це довге гнучке пруття. Щоб карати ними, вишиковували двома довгими рядами певну кількість солдатів, давши кожному в руки пруття, і далі під згуки барабана – вели засудженого, оголеного до пояса цією вулицею. Щоб він не йшов швидко, йому прив'язували руки до рушниці, повернутої багнетом до нього. За цю рушницю й водили його. Отже, засуджений не міг йти швидше, ніж ішов той унтер-офіцер, що тяг його за рушницю, інакше міг напоротися на багнет. Кожен солдат повинен був щосили бити засудженого, і так – Водили часто доти, доки винний не падав непритомний. Часто кара шпіцрутинами перетворювалася в кваліфіковану смертну кару. Надто коли призначалося неймовірну кількість ударів. Приміром, уже в XIX віці, що виходить за межі наших нарисів, цар Микола І наказав покарати двох за те, що порушили правило про карантин. Так, виновних. Прогнать сквозь тисячу чоловік 12 раз. Слава Богу, смертної казні у нас не бувала і не мені її вводить. Присуд явно лицемірний. Дванадцять тисяч дарів це була та ж смертна кара, тільки в більших, страшніших муках. Часто з кнутом та іншими карами сполучалося вирізування та виривання ніздрів. Кати великими щепцями – виривали зараз же після кари на тілі в ще непритомного злочинця Ніздрі. І це був знак на все життя. З вириванням Ніздрів тісно поєднувалося і таврування злочинців, що теж відбувалося відразу ж після кари на тілі. Кат брав залізну плястинку, всю вкриту голками з крисі, приставляв цю плястинку до обличчя злочинця, і що сили бив по плястинці, голки входили в тіло, лишали на ньому знак – тавро. Щоб це тавро помітне було на все життя, ранку одразу натирали порохом. Форми тавра були різні, і знаки, і літери, як ото вор, що їх ставилося на лобі і щоках, по одній-дві літері. Не дивно, що коли в тайній канцелярії вживалося страшних тортур, коли присуди були суворі й жорстокі, коли кожен міг опинитися в ній через неправдивий донос, тайна канцелярія стала страховиськом. Можливість всіляких неправдивих доносів, зловживання всіляким злочинним елементом з слова й діла, іноді, щоб затягти свою справу або на якийсь час відстрочити кару. Все це робило тайну канцелярію огидною в очах більшості населення. Не дивно, що навіть дворянство російське, яке перетворювалося в клясу диктатора, було проти тайної канцелярії. Цього знаряддя в руках уряду, що боронило інтереси не всієї дворянської влади, але тільки особу-носія найвищої влади в державі. Тож зрозуміло, що на чергу стало питання про ліквідацію тайної канцелярії. Петро III, що його часам належить славнозвісний указ о вольності дворянської, де говорилося дворянам службу продовжать по своїй волі, скільки і де пожелають, указом з 21 липня 1762 року скасував, «тайну канцелярію». В указі говорилося, що «тайна розискних діл канцелярія уничтожается отныне навсегда, І ненавісне вираження, а саме слова і діла, не должинствують отныне, значить нічого. Далі говорилося, що, мовляв, Петра І примусили встановити канцелярію тагдашніх времен обстоятельства – и не исправленные еще в народе нравы. Кинец цитаты.